بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كوس مساله هي ورثي كنا حديثي عن ابي قمه نقتننا في صحيح البخاري ومسلم قول صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمه مسلم هاويز مريث مكافري ولا مكافري هاويز مريث مسلم na kuna riwaya nyingi la tawaruthu baina al millatayn la tawaruthu baina al millatayn kwa hakuna mirathi baina ya mila mbili ambazo kwamba ziko tofauti yani tuseme kama mila mila ya muislamu na ile ya muislamu warithi baina yao na swala nakuja je iki kwa wasiokuwa waislamu wao kwa wao naweza kurithiana kuna wala anachukua kauli ya kuwa kama miahudi hawezi kumrithi Mnaswara na mnasara hawezi kumrithi miahudi. na kuna kaula ambayo kwamba ambaye ina nguvu kuwa. E, al-kufru millatun wahida kuwafiri ni mila moja kwa hivyo inakuwa msimamo ni baina ya Muislamu na siokuwa Muislamu Muislamu hawezi kurithi siokuwa Muislamu na wala siokuwa Muislamu hawezi kurithi na tunapozunguzia mirathi ni wale ambao kwamba wanastahili kisheria kurithi sasa kishafika kurithi kisheria inakuja masala ambayo kwamba inamfanya mtu hawezi kumrithi sasa kisheria. Yaani kurithi kisheria lakini kuna mane kizuizi. Kama mfano mtu aliyeuwa, mmoja anaweza kumrithi, aweze kumurithi, kumurithi. wametalifiana kidini hawezi kumurithi na na mengineyo. Kwa kwa ufupi kuhiso masala huyu tayari ingawa alikuwa mdogo lakini huyu tayari ni ye mila yake iko tafauti na mila ya nini mila ya huyo asiyokuwa asiyokuwa muislamu kwa hivyo hawezi kumurithi. ila kuna baadhi wa, wanawana, ya wanavioni wanaona kuna alislamu yaulu wala yuula ya alaye muislamu daima iko juu na kuna ila mbaya kwa mna juu yake kisha wakajojoshisha waka kuwa muislamu wanaweza kumurithi mtu wake karaba baya kwamba sio muislamu lakini mtu wake karaba ambao kwa kwamba sio muislamu hawezi kumrithi kwa sababu islamu uko juu na kuna chini. Na pia tunajua kinyana alifariki akiwa mdogo bila shaka alikuwa katika mila ya Kiislamu. Sababu Mtume Muhammad صلى anasema ala al kila, kila kizazi kinazaliwa katika fitra fa abu yuhaudani au au majisani, kama Rasul صلى الله عليه وسلم anasema wazazi atamfanya kuwa Mwayahudi ama mfanya kuwa Nasara ama mfanya kuwa ama mfanye kuwa katika awe, awe wenye moto au jua kwa hivyo kijana wakati baba yake amefariki hata kwa bado ni muislamu na ilu kawru, la yari thul kafira, wala kafir muslimu kuna al al ni al inachukua inachukua yani muislamu yoyote al Namkaf, namkafiri yoyote hawezi muislamu wala muislamu yote kwa hivyo hakuna apostatina kuwa muislamu wa kala na waki jana alibarak alipofariki alikuwa muislamu Allahumma illa min babi nyingine labda ni mlango mwingine labda apewe mahali lakini katika ahadi sahihi na wanajamhuura wamechukua hii na kuna wengine kwa sababu ya dharura inayowezekana lakini mimi naregemea upande wa jamhuuru kuwa hawezi akarithi na huyu mzazi zake alipofariki alikuwa ni muislamu sababu ndipo muhususi alikuwa na sema kila mzazi kinazaliwa akikua yeye ni muislamu isipokuwa wazazi wake njanamtoa katika waislamu anampendaa katika mila nyingine wallahu aalam